Калейдоскоп розваг Люди грають в ігри з незапам'ятних часів. Тому багато які з добре відомих сьогодні ігор та розваг мають давню історію. Деякі з них з'явилися зовсім не задля розваги, а в результаті наукових експериментів. А їхні винахідники прославилися зовсім іншими серйозними відкриттями. Ігри-бої Мистецтво безкровних боїв на шахівниці винайшли в Індії. Найдавніша форма цієї гри з'явилася понад півтори тисячі років тому. Називалася вона Чатуранга. У перші шахи грали не два чоловіки, як зараз, а чотири. Переможцем вважався той, хто знищив усі фігури супротивника. Поступово гра змінювалася і проникала в інші країни. Якщо раніше це була розвага для знаті – то згодом шахи набули популярності не тільки в палацах, а й на ринках. Потім гра в шахи стала захоплюючим змаганням. З появою комп'ютера шахісти знайшли цікавого супротивника. Спеціальні програми навчили машину грати в шахи. І тепер вона виграє не тільки у звичайних гравців, а й у чемпіонів. Шахові фігурки стоять на особливій дошці – поділеній на чорні та білі клітинки. На такій самій дошці можна зіграти і в іншу стратегічну гру – у шашки. Відомо, що шашками захоплювалися ще фараони. Стародавні єгиптяни вважали, що шашки винайшов бог мудрості тот, а греки приписували створення цієї гри війснику богів Гермесові, заступнику злодіїв і торговців. У середньовічній Європі вміння грати в шашки вважалося однією з найголовніших лицарських чеснот. Історія гри «боулінг» теж пов'язана з військовим мистецтвом. Саме слово «кегля» походить від назви стародавньої німецької зброї. Та й суть гри теж полягає у тому, щоб знищити фігури супротивника, не вдаючись до хитромудрих комбінацій ходів, а просто збиваючи їх кулями. Звичні для нас правила гри сформувалися у Німеччині приблизно в середині 15 століття. А ось сучасний боулінг народився в Голландії. А коли голландські переселенці завезли гру до Америки, у неї з'явилося ім'я. Слово «боул» у перекладі з англійської означає «котити кулю».